Petru Creția Ne-am întrebat de atâtea ori, iubita mea, ce e cu noi? Ce se petrece atunci când se petrece iubirea? Acum, departe, se pare că știu. Iubirea e iubire așa cum apa e apă și focul e foc. Cum este faptul de a fi sau vântul? sau felurita adesea ascunsă frumusețea formelor. Nimic de felul acesta nu este traductibil într-un alt limbaj, o reductibil la alt plan. În sfera pătimirii nimic nu este ca iubirea, cât privește strictă ei cumpănă între durere și plăcere, suferință, bucurie, îndoială și încredere, Deznădejde și mereu renăscuta nădejde. Arțelul ei este în ea însăși, nici măcar în desingurare. Din ce se naște, la ce duce dincolo de ea, e fără mare importanță. Face parte din viață și nu face. Iar toți iubiții și toți iubitorii au fost când veseli și când triști. Mai mult ca nebunii sau copil, din plici care mai adând cercetate, n-au noi noibă în legea vieții, ci numai în legea iubirii, în legiuirea și în supușenia ei, născut odată cu ea și pierind odată cu ea, trăind cât trăiește, ca o flacără de nimica hrănită, ca o victorie fără biruitori și biruiți. Iar timpul ei e numai timpul ei. Dacă se nasc grătim sub pasul ei, el era în altă lume, unor alte iubiri, iar în cenușa ei nu se citește niciun semn.